Bine v-am găsit, dragi ascultători! Pregătirea pentru participarea noastră la aducerea Sfintei Jertfe se face așa cum arătam, manifestându-ne iubirea de Dumnezeu și de semen, la care adăugăm credința fierbinte. Credința noastră o arătăm prin rostirea în comun toți credincioșii a simbolului credinței sau a crezului, care vrea să spună că pe lângă iubirea unul față de altul, ni se cere și credința dreaptă, ortodoxă, pentru a putea lua parte cu vrednicie la sfânta jertfă. De aceea se cuvine ca fiecare dintre noi să rostească în acest moment crezul. Înainte de rostirea crezului, Preotul spune, ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. În vechime, aceste cuvinte atrăgeau luarea aminte a slujitorilor care păzeau ușile de intrare ale bisericii, să-și sporească băgarea de seamă ca nimeni dintre cădincioșii din lăuntru să nu mai iasă și niciun necreștin, catehumen, eretic sau penitent să nu mai intre în biserică, în timpul înfricoșatei jertve. Astăzi, aceste cuvinte sunt păstrate ca un îndemn spre ascultare cu luare aminte a crezului. Aducerea Sfintei Jertfe, momentul cel mai de seamă al Sfintei Liturghii, este vestit de preot prin cuvintele să stăm bine, să stăm cu frică să luăm aminte Sfânta Jertfă cu pace să o aducem. La aceasta, credincioșii răspund: Mila păcii, jertfa laudei. Aceste cuvinte arată darurile jertfei duhovnicești sau nemateriale pe care credincioșii o aduc din partea lor odată cu jertfa cea adevărată adusă acum de preot în numele lor. Darurile jertfei sunt cele trei virtuți: Mila, pacea și jertfa de laudă, cântarea, pe care Sfânta Scriptură o recomandă adesea, ca adevăratul dar de jertfă bineplăcut lui Dumnezeu în locul jertfelor sângeroase ale Vechiului Testament. Deci, cădincioșii vor să spună, aduce mai întâi mila, pentru că Dumnezeu a zis, milă voiesc, iar nu jertfă. Aducem apoi pace pentru că mântuitorul însuși a spus, deci dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău înaintea altarului și mergi mai întâi de te împacă cu fratele tău și apoi venind adu darul tău. Și, în fine, aducem jertfa de laudă, cântare, pentru că o asemenea jertfă cere Domnul prin gura psalmistului. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă! Jertfa de laudă mă va slăvi! De asemenea, Sfântul Apostol Pavel ne spune, așadar prin el... Prin Hristos, să aducem purrea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele Lui. În timpul sfintei liturghii, cădincioșii aduc jertfă de laudă, cântând cu multă evlavie imnele care sunt numite răspunsurile mari și anume, cu vrednicie și cu dreptate este a te lăuda pe tine. Apoi, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot. Apoi, pretine te lăudăm și cântarea închinată Maicii Domnului, Axionul, cuvine-se cu adevărat să te fericim. Sunt imne de o mare solemnitate adresate lui Dumnezeu, cuprinzând cele mai înalte și mai puternice simțiri ale creștinilor. Această înalte simțire, exprimată într-o atmosferă de adâncă evlavie, Creează, într adevăr în aceste momente ale sfintei liturghii o stare care ne face să pregustăm împărăția lui Dumnezeu și să rostim odată cu sfinții părinți în biserica slavei tale asta în cer ni se pare a fi așa să ne ajute Dumnezeu